Іноді, задовго дорогу до сусідньої області, вони могли перемовитися лише кількома словами. Цю рису він вважав за одну з найголовніших чеснот начальниці. Не жінка, рідкісна вдача, незаперечний джекпот у життєвій лотереї такого чоловіка, як він. Бо вдома усі його жінки, увесь сімейний жіночий батальйон, Дружина, теща, доньки, усі без винятку, дуже охочі говорити. Голосно і одночасно. Його вуха кайфували на роботі. Шефиня навіть не здогадувалася, що саме за це він найбільше цінує свою роботу. Її телефонний ступінчастий монолог він не чув відповідей. Був єдиною промовою за всю дорогу, якщо не рахувати запитання, ми мінералку маємо. На задньому сидінні біля пляшки з водою лежало дерев'яне яблуко у коробці з під подарункового набору, що складався з двох горняток із малюнком розрізаних навпіл яблук. Тепер ця коробка правила за футляр для творіння пінзеля. Галя майже не сумнівалася, що його ім'я власне пінзель. З нею майже ніхто не погоджувався, але це не заважало їй тримати своєї думки. Минулого тижня, перш ніж їхати до Рокомиша, Галя попросила в Магди, вона так і казала, яблуко пінзеля. Хотіла показати його настоятелові Рукоміської церкви, де зберігали скульптуру святого Онуфрія. Магда замислилася, де ж те яблуко? А тоді підхопилася, рушила до комори, до полиць, заставлених слоїками з варенням нового врожаю, витягла з кутка коробку, ось, бери. Але того разу Галя забула яблуко вдома. Тепер узяла про всяк випадок, прихопила, хоч не знала, чи зацікавить воно отця Михайла такої особливої днення. З настоятелем церковці вони познайомилися кілька років тому. Вона авторка роману про Пінзеля, він головний хоронитель святого Нуфрія фігури місцевого каменю та вертину, визнаної за шедевр. Скульптура та ніколи не полишала рукомиша і церкви святого Онуфія. Галя тоді поверталася з Бучача після Пінзеля. Міста Пінзеля. Це зовсім близько, можна й пішки дійти. Розповіла тоді священникові, як її з товаришками взяли на кпини з тим яблуком, який то мовляв, Пінзель. Геній на такій дрібниці не розмінювався. Він мислив масштабними категоріями. Він такі скульптури різав, що в двері не входять. А я кажу, святий Онуфрій як же? Його масштабним не назвеш. Ха, що Онуфрій? Були такі роботи, звісно, нижчі за людський зріст, але бучацький, сниця, тобто різьб'яр творив переважно для вівторів і фронтонів будівель. Бо це, ті, це зменшені зразки скульптур. Інша річ, де вже без них? Для скульптора ті моделі ті дрібні зразки, як для маляра екскізи, невід'ємний етап роботи. Що ще? Голови – ангелів, пінзеля, було й таке, але ж як компоненти композиції, Будь-що, тільки не яблуко. Бо що може бути простішим від яблук? Галя закинула пляшку з мінералкою на заднє сидіння, підтягла до себе коробку, відгорнула паперові серветки і не Зі сповитку звільнила дерев'яне яблуко в натуральний ранет завбільшки із затертим уламком на чубку. Там був колись листочок на ніжці. Знайома шерихатість під рукою нагадала про той день, коли увесь квартет Галя, Магда, Ірина, Луїза Надибали цю іграшку в павільйоні Секонхенду. Макда, щоправда, чекала на них у машину. Гортаючи книжку, шкодувала, що не залишилася вдома готувати пкнені, а не нудитися у задушливім салоні. Яблуко стало для неї призом за терплячість. І з появою цієї забавки жінки пов'язали. Ті зміни, що сталися згодом у житті кожної з них. Яблуко покутилося з рук у руки, то в однієї затримається, то в другої погостює, і всіх на своєму шляху обдарувало сюрпризом казкової щедрості. У таку неймовірну картину склалися тоді причинно-наслідкові зв'язки. Давно його Галя в руках не тримала. Вже й не пригадує, коли востаннє бавилася у ту гру замов бажання. Хто бачив яблуко вперше, не одразу її добирав хисту, щоб знати місце, де з'єднано дві половинки. Не з першої спроби зазвичай вдавалося розкрити кулясту форму. Подивуватися тонкій роботі майстра насінинам і чарунками, хробакові у тунелі сховку, а тоді обережно скласти частини докупи і загубити лінію поміж скарубким борозенок. Із бажаннями і мріями проблем не виникали. Тільки от диво яблуко не виправдало наміру сподівання. Утомилося від шарпанини та й заснуло.